Ikusi ditugu Anita Lubep eta Xabi Lajalde. Eier buruz eta eiendako dei baten zabaltzeko kondizione bat bakarrik proposatu diegu. Engai aziten Clarki, eskerreko president gai batendako bozkatzea pauen, hautatiak ziren eta Clarki errefusatu dute zentzu bortarat joitea. Eta hori, biziki erregretatzen dugu. Bestalde, berden boran jakiten ginduen, prentza horriko batean eskualerria baiek errefusatu zuela Mari Kristi Narragonek PS-eko bozera Maileak, egin proporsamena bat bestearendako dako deristatzea biaren ingurian. Joriek oro ikusidik, eta na handi batekin, ez dugu deiik egiten ahal eskolegia baien aldebiergen inguriko.